Tak jsme tady, jak se říká lidou, je každá pes, každý pes je návěs. Někdo z nás už je starý zajíc, někdo z nás je začátečník, někdo z nás je někde mezi začátkem a starým zajícem a někdo už je ještě starší zajíce, někdo je mladší zajíce, no všechno, všechny možné kombinace tady jsou. Hm? No a e, budou možnosti samozřejmě, tady se na to koukám, na individuální rozhovory, jo, ale ty přijdou, až si uděláme vlastně trochu více jasno, o co na tomhle kurzu jde. Hm? Na tomto kruzu hlavně budu se snažit zdůrazňovat, protože moudrost je nekonečná a naše schopnosti nekonečnou moudrost chápat je velice konečná. No a my žijeme tady mezi tou konečností a nekonečností a snažíme se žít uvědoměné. A to je vlastně, ať už praktikujeme cokoliv, to je vlastně, na základ a jádro hm? a i princip hm? každého duchovního života. My chceme žít na základě meditace, což je prostředek k použití duchovna, hm? My chceme žít více uvědomněle no a k tomu potřebujeme samozřejmě moudrost. Všechny prostředky duchovních věd vlastně není nic jiného než prostředky k tomu, aby jsme získali moudrost vhledu. No a vhled je vlastně synonym uvědomělosti. Vypašana neznamená nic jiného než uvědomělost. A každý svým smyslem je uvědomělý, protože a hlavně hlediska té tradice, s kterou se budeme zabývat teď, na tomto kurzu, vlastně uvědomělost je podstata naší mysli. Jenomže my tu podstatu nevidíme, no tak si ji duchovním životem přizpůsobujeme k se k ní. A tento program, který se budeme snažit držet, i když ne jako násilně, ale z potřeby, z vlastní potřeby hm? budeme držet a v tom programu, jak vidíte, jsem nechal vlastně čas na všechno. Hm? Na společnou praxi, na individuální praxi, individuální praxe podle vlastních možností, nebo jak jsem si zmínil, jsou mezi námi lidé, kteří už dlouhou dobu meditují, Nikdo by jim neměl bránit v kontinuitě, v meditaci. Ti, co chtějí též odpočívat, mají prostor k odpočívání. Ti, co chtějí využít toho prostředí tady a užívat si čerstvého vzduchu a lesa. I na to je tady čas. Takže Jestli máte, viděli jste ten program, ten někde vysí, jo? Tak jestli k tomu máte nějaké poznámky a nějaké připomínky, jak by to bylo možné lépe hm? rozvrhnout, teď je možnost, máme tady první setkání vlastně někteří z nás ještě přijedou, některý z nás zase odjedou, hm? takže je to celkem dost volně tady koncipiováno a já doufám, že všichni z nás, ať už jsme na jakémkoliv stupni duchovního vývoje z tohoto krátkého pobytu tady něco získáme. Hm? No a proto tady jsem, já nějakou trošku zkušenost mám a tak můžu ji sdílet v rámci možností. A co budu sdílet, vlastně je ve večerních rozpravách, je trochu teorie. Studování duchovních věd znamená, vlastně studiu moudrosti a moudrost studujeme tím, že posloucháme o ní, v hm? době více čteme, hm? že oni ní kontemplujeme, hm? jestliže oni ní kontemplujem, stane se součástí našeho života, no a jestliže že o ní kontemplujem, no tak pak se ta moudrost by nás měla osvítit. Hm? To je účel moudrosti, aby nás osvítila. Jestliže ta moudrost nás neosvítí, no tak to není duchovní moudrost. V tom bychom si měli udělat jisto. No a to osvícení ne, přichází jak z koncentrace, tak i z té moudrosti, což je vlastně synonym hledu, což je synonym uvědomění. Všechno to je moudrost. A ta moudrost závisí na správném pochopení. My všichni praktikujeme podle našeho pochopení. A každé pochopení, které má, nám dá vnitřní světlo, je dobré pochopení. To znamená, že my se máme vázat nejenom na jedno pochopení a odsuzovat jiné pochopení. Na to je duchovní život, aby nás otevřel pro různé druhy pochopení. No a tady jsme na ideálním místě, aby se tak stalo, protože my vlastně, nikdo z nás nemá tradiční pozadí hm? buddhistické, nikdo z nás nebyl vychován v buddhistické tradici. Hm? My jsme k té tradici došli, protože e, nás oslovuje. Hm? A co nás oslovuje, to je ta praktická aplikace této tradice. Hm? To není jenom buddhistická tradice, je fakt, že v Ázii se ty praktické aspekty duchovní cesty zachovaly lépe než tady v západní části Polokoule. Jsou na to důvody, které všichni známe. Dogmatismus tady byl daleko prevažující, daleko víc než v Ázii, ať už v Indii, nebo v Číně, nebo v těch přilehlých civilizacích. No, a, ale duchovní cesta není žádný dogmatismus a neměl by se stát dogmatismem, protože duchovní cesta je právě to vnitřní osvětlení. A to potřebujeme všichni. Já jsem, abych zprostředkoval něco z toho, co jsem se naučil, Nějaké ty věci jsem přeložil, hm? protože jsem žil dlouhou dobu v Číně a v Indii, tak jsem většinou tam se adoptoval na místní způsob myšlení. Tady se zase snažím adoptovat na místní způsob myšlení, který je jiný. Hm? Musíme si to uvědomit. my, jestliže praktikujeme duchovní vědy, my chceme hlavně toho praktické uplatnění v každodenním životě, aby nám to ukázalo, jak žít líp v konkrétních situacích tady a teď. A tady a teď je neoddělitelné právě od toho, jak jsme žili v minulosti. No a jak žijeme teď rozhodne, jak budeme žít v budoucnosti. A to, co nám ukáže tu cestu, to je právě to vnitřní uvědomění, což je proces. Vnitřní uvědomění je proces. A podle toho procesu my vnímáme naši zkušenost. No a my jsme ve stavu poblouzení, protože vnímáme naši zkušenost nesprávně. Teď moudří lidé, kteří něco pochopili, se snaží nám ukázat, jak jsme v omylu a kde jsme v omylu a jak ten omyl na základě uvědomění my můžeme prosvítit tou uvědomělstí tím hlubším pochopením. No a právě na to je ta Knižka, která vlastně už dávno měla, já jsem to přeložil už dlouho, už to mělo dávno vít a přestože to mělo dávno vít, to ještě nevyšlo, já nevím proč. Prý ten Tomáš Silok, který tady teď není, ale má přijít zítra, ten připučil tomu minulému zprávcovi Našeho centra, tam, na Šantavana, půjčil peníze, které byly určené k vydání té knižky. No a on je nevrátil. Tak já nevím, jako, co je na tom. Já jsem přesně toho, nejsem obeznámen, jak se to stalo a proč se to stalo, jaký jsou argumenty k tomu. No, Prostě už ta knížka měla dávno vít ale ten, který měl ty peníze na to vydání, ten si je přivlastnil a teď prostě nevím, kdy to vyjde. No ale přesto, že nevím, kdy to vyjde, no tak tu knížku jsem a s tím obsahem jsem familiární. Ten překlad tady nemám, tak to bylo ty, to, co považuji za důležitý, bylo přímo. Překládat s a s vysvětlením. Když jsem překládal tuto knížku, tak jsem ten její obsah chápal trochu jinak. Teď, když přednáším o jejím obsahu na různých místech, i v Ázii, v Indii a tak dále, tak ten její obsah se mi stává čím dál tím pochopitelnější a čím dál tím praktičtější. Pochopitelnost musí být také prakticky aplikovaná. No a tím, že se mi to stává stále více pochopitelnější, stále více mě to inspiruje, no a budu se snažit, s vámi sdílet některé ty věci, které se vlastně mě pomohly, abych vlastně pochopil lépe, co znamená uvědomění a co jsou ty nejúčinnější prostředky k procesu uvědomování. My studujeme Duchovní vědy, my studujeme vlastně uvědomování, to bylo jasné tež. Tady západní mystiku, to není nic nového. Dáme se na duchovní vědy, dáme se na jogu, dáme se na meditaci, dáme se na jakýkoliv duchovní směr. My se dáme do procesu uvědomování. No a proces uvědomování je založen na víře. Tento traktát, který měl výjít a nevyšlil, se jmenuje Vystání víry v Mahajánu. Hm? No a večer můžeme začít trošku to probírat, ty základní koncepty hm? tohoto traktátu, které zhluboka ovlivnili tento text je vlastně pouze v čínštině a hluboce ovlivnil myšlení e, dálného východu. V sanskritu už se už není, pouze v čínštině, v japonštině, v, v korejštině, ve větnamštině a tak dále. No a je to důležitý text, který vlastně nám zprostředkovává hlubší pochopení hm? Mahajánové praxe, ale Mahajánová praxe neznamená žádná praxe Mahajány jakožto něco, co je rozdílné od tervády nebo co je rozdílné od hinajány nebo co je rozdílné od tantrajány. Hm? Mahajána tady znamená... Hm? To, co sebou všichni nosíme, a to je naše mysl. Naše mysl je mahayana A ta mysl, která je Mahajan, to je jedna mysl. Hm? No a právě proto ta pochopení ty jedné mysli hm, nám umožní lepší pochopení naší praxe ve smyslu uvědomování si hm? toho základu mysle hm? a uvědomování základu mysle je vlastně nedualistický stav samády. Hm? No a spojíme to s tím programem, co tady máme, podíváme se na něj, ne, Nebudeme se dívat na čas, protože jenom to dovysvětlím tady ten program a můžeme hned si začít hmm, podle plánu. Hmm? 15 a 16 dnes nebude žádné asi protažení těla, nebo jo, jak to vidí pan Jogin tady, Honza, Dneska nebude protažení těla. A teda, myslím, že dneska nebude, protože tohle řekl No, a a... tak zítra, zítra. Zítra. Ti, který mají zájem o protažení těla a máte štěstí, je tady s námi velice kompetentní učitel hatha hm? Nejedná se o protažení těla jenom, to je název, který je trošku Může mát. Jedná se o to vlastně e, tež pochopit hm? e, jogu v hlubším smyslu, protažení těla, znamená pochopení hm? důležitosti hm? tělesného aspektu praxe v relaci k, k vnímání a počítkům. Hm? Vnímání a počitky zase v reláci k mysli. No a na tomto kurzu se budeme učit, že naše mysl, hm? její základ není žádný individualistický základ. Její základ je hm? jedna mysl, která vlastně je všude. Hm? No a ta jedna mysl se nazývá takovost. No o tom budeme mluvit, proč se nazývá takovost a jak se manifestuje takovost a jak můžeme chápat hm, naši zkušenost tady v tomto těle, hm, v těchto počitcích a vnímání a v této mysli jakožto takovost. To je vlastně, protože to nevidíme, hm, tak musíme První je o tom slyšet, musíme o tom kontemplovat, aby jsme chápali, že je to pro nás užitečné. Jestli že to nebudeme slyšet, jestli to nebudeme o tom kontemplovat, no tak to užitečné nebude samozřejmě. Bude to užitečné pouze tehdy, jestli to budeme poslouchat nebo o tom číst a jestli o tom budeme kontemplovat. No pak to může radikálně změnit náš postoj vůči naší duchovní cestě, což je cesta poznání těla, poznání početku a vnímání, které naše tělo spojují s naší myslí. No A pak mysl není jenom na to, aby jsme ji pozorovali, mysl je na to, aby přetvářela naši realitu na základě uvědomění. Hm? Doufám, že jsem se vyjádřil jasně. Hm? Takže to nejedná se jenom o protažení těla. Hm? Tady Honza má zkušenosti s, s hatha-yogou. Hatha-yoga znamená harmonizace hm? tělesné zkušenosti, jsem počitky a zmyslí. Je to tak? Je to tak. Aspoň tak to vysvětluji hluboké vysvětlení jogy. A tak to chápu já. To neznamená, že když máme Tělo invalida, jako mám já. Já jsem měl velký úraz, že? A můj úraz jsem se dozvěděl od, od fyzioterapeuta, že se nedá žádnou jogou, žádným cvičením, žádnou rehabilitací nahradit. Musím mít nějakou operaci, aby když je strukturální škoda. Jo? No a to neznamená, že když máme poškozený stav, jako některý z nás, že nemůžeme z toho tý, tělesného pochopení jogy nemůžeme mnoho získat, protože ta tělesnost se nedá oddělit od mysli mysl a tělesnost jdou spolu. My nemůžeme mít žádnou mysl bez toho, aby tam nebyl žádný objekt. A z hlediska bodysmu, ten objekt, no to je právě to tělo. To je těžké pochopit, protože to není něco, co je jasné v naší filozofii, kde hledáme něco objektivního venku. To je přesto, že dnešní věda už ví daleko víc, že to tak není. Přesto věda je vlastně materialistická věda. Mysl vytváří z hlediska buddhismu a nejenom vytváří, ale přetváří naši realitu. A přetváří naši realitu právě na základě uvědomění. No a uvědomění nemůže být pouze a jenom jednostrané uvědomění. Uvědomění je vždy mnohostrané uvědomění. No a my jsme bytosti, které máme, každý má jiný mnohostranné uvědomění, proto každý máme jiné prekážky. Je to tak? No a tím, že víme, že máme prekážky, tak víme, že máme moudrost. Kdybychom nevěděli, že máme prekážky, no tak žádnou moudrost nemáme, protože stav nespokojenosti v tomto těle a v této mysli je stav vlastně neuvědomění. Aspoň tak náš to traktát nás snaží přesvědčit, Pokud nemáme Pochopení našich omezení my nemůžeme poznat tu druhou stránku, tu moudrost, která to omezení odstranuje. Je to tak? Hm? Čili díky za nevědomost my můžeme poznat uvědomění. Kdybychom neměli nevědomost, tak mi žádné uvědomění poznat nemůžeme. Hm? No a od samého počátku my žijeme v jedné realitě a ta realita je realita těla a mysli. A v té realitě my praktikujeme budíček, protažení těla, tedy protažení těla má hluboký význam, to znamená vlastně uvědomění si těla. Je to tak? Hm? Pak meditace, snídaně, všichni to viděli, ten program, hm? no snídaně je tež uvědomění. Hm? I když pro většinu z nás to vůbec uvědomění neznamená, ale snídaně je tež proces uvědomování. Jestliže chápeme trochu víc z toho duchovního života, tak všechno je proces uvědomování. Protože Kromě ty mysle a kromě toho těla, my nemůžeme nic jiného poznat. Hm? A to je buddhismus. Sedněme si na židli a bude nám, eh, bude nám hej. Hm? Můžete si klidně sednout na židli, neodstýchejte se. Já vím, co je to stárnutí. A stárnutí je, z hlediska čínské medicíny, která je fascinující, je vlastně smršťování čeho? Baziva, Šlach. No a Právě proto i protažení těla dává smysl, my musíme, jestliže chceme dlouho žít a dlouho být tady, my musíme ty provazy, co nás drží pohromadě, my je musíme trochu roztáhnout. A právě proto 6 až 7 protažení těla bude v rámci trochu čínského přístupu a ty se dobře doplňují. No a pak další protažení těla, dvakrát protažení těla, bude v rámci spíše indického pochopení. A indické pochopení a čínské pochopení jdou krásně dohromady. Proč jdou krásně dohromady? Protože oba druhy pochopení jsou založené na správném použití dechu a správném pochopení dechu, jakožto toho, co svazuje naše tělo a naše do dohromady. A tomu to má hrubé stránky, to má jemné stránky. A čím hlouběji jdeme do duchovního pochopení naše, naší zkušenosti tady na světě, což je zkušenost těla a mysli, tím jemněji ne? my budeme zacházet s tím, co máme. To jsou hlavně to je naše tělo, to jsou naše pocitky, to je naše vnímání, no a to je naše mysl, která se v nich... Ne? Nachází, jestliže tam nejsou, no tak mysl se nemůže najít. Mysl se najde, protože má to tělo, má ty počitky, má to vnímání, no a má tu vůli, která je s nimi spojená. A ta vůle nás může buď k hlubšímu zaslepení anebo k hlubšímu uvědomění, záleží na tom, jak ji správně používáme a jak používáme vůli v procesu pozornosti. My se učíme jogu, my se učíme meditaci, aby jsme, ne byli obětí procesu pozornosti, ale aby jsme se učili z procesu pozornosti. Bez pozornosti není ani zkušenost těla, ani zkušenost mysli, ani zkušenost počitku, ani zkušenost vnímání, ani zkušenost motivace, ani zkušenost čehokoliv. A právě proto je tak důležité no, si pochopit jak žít uvědomně, více uvědomněle, aby jsme, když používáme těla, používáme ho více uvědomně, když používáme řeči používali ho více, více uvědomně, když, když používáme myšlení, používali ho více uvědomněle. No a tím pádem my zjemňujeme naši zkušenost. Jestliže zjemníme naši zkušenost, no tak my můžeme se otevřít proto, co transcenduje naše obazení. Jestliže my nezjemníme naši zkušenost, no tak my se nedostaneme k tomu, co transcenduje naše omezení. No a tak spojujeme to protažení těla, uvědomělé protažení těla, s, s meditací, která též doufám, máme na to deset dní, se stane čím dál tím uvědomnělejší a k tomu nám bude sloužit trošku teorie. A teorie je velice důležitá, i když v některých tradicích se tolik nezdůraznuje. Třeba v Zenu. Teorie je Učitel, ten všechno vysvětlí, nepotřebujeme nic číst. A Zen znamená, jak teď držíme tyčinky, jak nosíme ponožky a tak dále. No a nepotřebujeme žádný k tomu vysvětlení. Zase v tibetské tradici studujeme 12 let, aby jsme správně mohli meditovat. jiný přístup, ale konec je stejný. Stálý stav uvědomění. Ten stálý stav uvědomění my můžeme vyjádřit v hlubokou filozofii, my můžeme vyjádřit tež různými gesty, různými výkryky a různými paradoxy který tvoří vlastně ten hlavní obsah naší zkušenosti ve světě. Na jedné straně my žijeme v tom, co se nemění, na druhé straně my žijeme v tom, co se stále mění. No a jak to spojit dohromady v harmonický celek? Musíme mít uvědomění. No a proto ta meditace není nic co by mělo být hm? protikladu s tím protažením těla, ta meditace je vlastně též. spojená s, s, s tím protažením těla a protahujeme též své počitky, <laughs> své vnímání, svoji mysl, hm? aby naši realitu přetvorila Duchovní život je přetváření naší reality. Dneska žijeme v době materiálního prepichu. Nikdy se nám tak dobře nevedlo, aspoň z té historie, co známe, ale z hluboké duchovní krizi, protože dnešní mládež prostě. Je Vůbec nechápe, že my můžeme tím duchovním životem přetvářet tuto hrubou realitu v stále jemnější a jemnější druh reality, který nakonec nám otevře skutečné poznání a skutečné poznání věčné. Je skutečné, protože nikdy nemizí a my nemůže. nemůže. Jestliže zmizí, pak to není skutečné poznání. A proto to skutečné poznání, ono přetváří všechno. Přetváří tělo, přetváří počítku, přetváří vnímání, přetváří mysl. Přetváří vůli, přetváří naši motivaci a bez motivace život nedává žádný smysl. Proto dnešní lidi jsou stále nespokojení, protože nemají správnou motivaci jak přetvořit vlastní realitu, která je hrubá tím, co je jemnější. To jemnější vždy může naplnit. To hrubé nás nikdy nenaplní. No a z hlediska duchovní praxe i ta, tady ten budíček, všechno, co děláme, snídaně a tak dále, to by mělo být též v rámci procesu uvědomování. Ten proces uvědomování by měl pokračovat. To není, že teď sedíme v meditaci a pak zase děláme něco jiného. Ten proces uvědomování je skutečné uvědomování, jestliže má kontinuitu. Skutečný význam duchovní praxe je kontinuita. Jestliže ta kontinuita tam není, no tak ta duchovní praxe nás ne nepretvorí. A právě proto, tady mluvíme o programu, protože všechno by mělo do sebe padat tak, i to, jestliže chceme tady z toho zásadu opravdu vytěžit, aby to bylo v rámci hm, uvědomování. Když odpočíváme, tež by to mělo být spojené s uvědomováním. Jestliže se dáme do hloubky duchovní praxe, tak kromě uvědomování vlastně nic není. Jestliže dosáhneme tohoto stupně, hm? no tak jsme kultivovali opravdu duchovní cestu. Protože meditace, co se týče jazyka, hm? meditace znamená kultivace, bávaná, stát se. Hm? My praktikujeme meditaci, my se musíme stát meditaci. My praktikujeme, jak se to nazývá, jakoliv protažení těla, my se musíme stát tím protažením těla. Když praktikujeme snídaně, my se musíme stát snídaní. Když praktikujeme butiček, my se musíme stát butičkem. Všecko, co děláme, se musí stát objektem uvědomování. Pracovní meditace též uvědomování. Tak aspoň bychom měli být vedení, jestliže žijeme v blízkosti skutečného duchovního učitele. Jestliže to tomu tak není, tak z toho moc nevytěžíme. Právě duchovní učitel je ten, který představuje to uvědomování, žije v tom uvědomování. A proto v indické tradici ten duchovní učitel se nazývá Přítel pro dobro Kaliána Mitra. Skutečný přítel je ten, který nám zprostředkovává dobro. Ani nemusí nic mluvit, zprostředkovává nám dobro. Pěčaj zprostředkovává nám dobro. Hmm? Odplivne si, zprostředkovává nám dobro, hmm? Zavazuje si tkaničky, zprostředkovává nám dobro. Hmm? To bylo učení starých otců v křesťanství, to bylo učení židovství, sufizmu, to bylo učení v Zenu, to bylo učení v Joze. Hmm? Těch starých mistrů jogi. Všechno, co dělá duchovní učitel, je pro dobro. Proč? No to se dozvíme v teorii, o které budeme mluvit v tom vyzvání, protože to dobro nepochází od někat. To dobro je v nás ale musíme ho poznat. Hm? Jestliže to dobro v nás není, tak odkud, odkud má přijít? Hm? Jestliže někdo mě upozorní na to, odkud má přijít, budu velmi vděčný. Ale z hlediska duchovního života, nikde odnikat jinou to dobro přijít nemůže než myslím samotné. Ale na to dobro se právě ta mysl musí připravit a to je proces uvědomování. No i právě proto mluvíme o programu, i ten oběd a odpočinek, všecko, by se, jestliže chceme z tohoto zásadu tady něco vytěžit, by měl být proces uvědomování. Právě proto, já nevím, jestli je to tady, bychom měli snažit tu mysl utěšit. Mysl, která je utěšená, pro ní je snadné si uvědomovat. Mysl, která je ukecaná, proto je uvědomování těžká věc. Proč? Protože z hlediska buddhistického učení my, se, my neznáme realitu tak, jak je. My známe realitu jenom z tak, jak naše naše koncepty zprostředkovávání. My nepoznáváme realitu tak, jak je. Realitu tak, jak je, je něco objektivního. My poznáváme realitu tak, jak je, na základě našich konceptů, na základě našeho myšlení, na základě toho, co, jak si to v hlavě rozložíme. No a aby mysl poznala, že to tak je, musí se utěšit. Když se neutiší, no tak to nepozná. Tak nepozná, že oběd a odpočinek je taky uvědomování. No a tak máme všecko tady sehazení tak, aby jsme pochopili, že všechno vlastně, jestliže chceme z tohoto zásadu tady vytěžit, by mělo být v rámci uvědomování. A uvědomování spočívá též, je založeno na utišení mysli. Utišená mysli i v rozrušeném stavu může být utišená. To je možná paradox. Ale je tomu tak. Právě proto je tak důležité poznat nějakého přítele, který nás vede k dobru. Hm? Hm? Protože on v jakémkoliv smyslu, v jakýmkoliv pohybu, on se snaží nás výjist dobru i v tím, že nám nadává, i tím, že Stojí, dělá různé věci, které jsou zdánlivě nesmyslné, ale on sám ten nesmysl vidí jako smysl. Ale my vidíme právě smysl jako nesmysl. A proto žijeme v nepochopení. Protože ten, kdo poznal skutečnost, ten vlastní já považuje za sen, Právě proto reaguje podle já druhých a může reagovat úplně nesmyslně, ale nestrácí, nestrácí svý uvědomění. A proto snažíme se dát všechno dohromady tak, aby to bylo v rámci uvědomování, uvědomění. No a ta rozprava o darmě, co tady tím se má končit, 18 až 21, meditace, recitace. Recitace, to uděláme jako. To máme na sněhově jenom dvě věci, nebo nějaké ještě jiné věci. Někdo má nějaký prání, co recitovat, každý den uděláme jenom tu. srdce, máme v češtině taky, máme v a Dáraný velkého soucitu a velký Máme taky? Překlad možná nemáme? Máme taky? Aha, jo. A ten překlad to není žádný standardní sanskrít, to je takový polámaný sanskrít. ale mantry nemusí mít, žádný gramatickou přesnou vazbu a význam dháraný tež, ty nás mantra je to, co vlastně ochraňuje naši mysl, dháraný je to, co si můžeme sebou nosit a kdykoliv to potřebujeme, nás to chrání, nás to drží ve stavu pochopení. No a z hlediska tradice dálního východu nebo tibetského buddhismu, to základ pro to hlubší pochopení naší zkušenosti, jakožto nedualistické Zkušenosti je založeno na soucitu. Proto dávaný velkého soucitu a volky švále my máme malý soucit, no a právě proto se musíme orientovat na velký soucit, který vlastně vede k nedualistickému pochopení naší zkušenosti. To neznamená, že my si nejsme vědomí individuálních potřeb a individuálního pochopení. Z hlediska Zenu, Lankávatára Sutra tvrdí, že Skutečné poznání v skutečnosti je poznání těla pravdy, které je stále a nikdy se nemění. Poznání jen vyjádrení, což je tělo užitkové, které člověk poznává právě v procesu to je tělo vytvorené mysli, samány. No a pak nirmana kaya, což je tělo, co máme teď, co i Buddha měl. Jenomže Buddha, nirmana Kaja a jeho dharma kája jeho stále tělo, je stejný tělo, ty tři těla co jsou stálí děla. To je hluboké pochopení vlastně též buddhistické praxe, o kterém budeme mluvit. To říká Lankavatána sutra, který vlastně Bodhidharma učil v Číně, která je základ pochopení zemní praxe. Ty tři těla, jsou stále, my stále žijeme v tom, co se nemění. To, co se mění, ve své podstatě se též nemění. A to je pochopení ty nedohalistické praxe to, co se mění, myslím, v podstatě se nemění. No a na to máme hosprava o darmě a meditace a recitace, tak recitace bude tedy to dáraný velkého soucitu Havaloky Tešváry. No a jsou to což je ve velká moudrost, velká moudrost je nedualistická moudrost. A ta nedualistická moudrost vede k velkém mirování, která nepatří nikomu a proto je velká. To neznamená, že stojí v opozici k něčemu jinému, ale doplňuje slediska Mahajánového učení, učení bodhisatvů. Možná bychom ani neměli používat žádný Mahajánový učení. zlediska skutečnosti. Ta skutečnost nikomu nemůže patřit. Proto je skutečná. No a tak jsem toho napovídal dost. Podíváme se na čas. No a už máme, jako kdybych měl napojení na, na, na čas. Bez časovosti, přesně jsou 4 hodiny. Máme udělat malou pauzu? Jo? No tak uděláme malou pauzu. Nějaké otázky ještě? Honza, Honza, tady... Pante, já otázku, ja. nějaké doplnění, ale vím vám to, že hm, jsem si udělal tak, poznám, jak to bude lepší to udělat večer, jestli dovolíte, tak na začátku toho večerního setkání do těch šestí, kdyby pár praktických věcí, třeba pro ty, kteří tady jsou poprvé. A taky je tady dharma, je, je tady to karma, to tady není, že? Hm? Je, je, a to bych taky chtěl zmínit, takže bych jenom doplnil Pár praktických informací a možná bych měl dva, tři dotazy na, na, na hosty. Tak jestli dovolíte tak 6 hodin, protože někdo ještě dorazí. Jestli vám to nebude badit, tak by... Vůbec kouplu, kouplu, kouplu, vám to nevadí. Zuzanu, půjdeme na procházku. Teď musíme celou ja. trošku vyčasil A musíme se domluvit s tím lístkem, já už to potřebuji koupit. Týl. Tak jo? Tak doufám, že jsem vám dal trošku nějaké to postrčení, jestliže něco děláme s přesvědčením a s motivací, určitě to k něčemu povede. Jestliže ale nejsme motivovaní, no tak není jistý, že to k něčemu povede. No a ty, ta rozpráva o Daroně je tež ve smyslu hlubší motivace. Proto to, ten traktát, co jsem přeložil, se jmenuje Vystání víry v Mahajánu. A Mahajána, jak už jsem říkal, na začátku neznamená něco jiného než nějaká jiná Jána. Ale Mahajána, to jsme my, to je naše. Vlastní mysl záleží na tom, jaký používáme. Bude Hinayana nebo Mahayana nebo Tantrajana. Tak dobrý. Tak, stačí šest hodin, pokračujeme. Jo?